Hej Anneli. Hejsan, jag skulle vilja vara anonym om det går bra. Jaha. Jag har sett under veckan att ni har gjort stora avslöjanden om, om spionen Stig Berling. Ja. Jag vet vad honken är. Vad? Hockeymålvakten, ja. Dave Honk. Ja, vill han, har, han har varit borta i, i massa år, men jag vet att han bor i Johanneshov. Jag vill inte tala om vad jag heter. Okej. Okay. h o n k e M. Mm, jag ska framföra det. Där har ni ett skop. Okej. Okay. Hej. Hej.